Uh, izira, bomo, no, oho, si. eritia, o, Bo, badiraz, ba, izira, baina ez duari ohor deus ezen egitea, egon diten nukon. Ba, badira zikin umtziatzo eta ba. ahondiak, eta... Eramanak. Eramanak. Eramanak. Ahondiak eta denak. Eramanak. Eh? Ba, ba. Eramanak. Hala, Gabi, beraz ikusten dugu, hemen zure etxe bazterian urak uh, itxuski ahonditeak direla, eta, bua, bueno, hori... Eh, beldugarria ez? Ba, Iziarri beldugarria da. Iziarri fitegian dira. Isto, johri... Demora eguken jau zeniteko. Yeah, yeah. Seten se horretan gertatu da hori? Zazpiak, Saz, bai, bai. Zazpiak iriko asezten gaiten, da guai bada... Zekoron, ez dukusi hoin gura linik eta hoin fite. Uh -huh. Desmasiak ere bat duzietzeko? Bai, bai, bai. Bat ditugu ka, ka, kabalatzu bagnean, eke urrein bagnean dira. Zagrik usiko dugu, zeze desmasiako indun. Uh -huh. Baitu zide, fe, ez dakizie, ono, hioa hilak edo... Ez, es, ez, es, ez dakiu, eh, sobera urba da, eta pomperiaketare debordatia diraz, ez du honokoan jauze... Jose... Txizte horbildu balizan? Ez. Zure mazik egertzen zuen ere, e, kusiditu zela, ere ura hundiak era maiten, behiak eta e, kusiditu zide? Ba, ba, ba, kabalak kusiddu, batzu badira salbatziak kusutentu bazterretan, beste atzu ere manak, kusiko, uh -huh. berra utzi buskat, kalmatzea eta, ez da guai jauziten ala. Zuk, e, beraz, urbazterrean bizibaitziztu eta olakoiki kusitu zidea? Bo, nahi, itendu iten e, eh, urtean uh, behin atratzen dira hurraka. Ezo honbeste, sekulan hoinfite eta honbeste ur nik estu kusitu zideko. Eh? Uh -huh. Aitake gaiten du, ez zela sekulan beste., honbeste. Uh -huh. Bo, beh, urte ikusitu gu, bauzilan ba, ba pentsatzen dutu uh -huh. bai eta zer erneiteko. Ah ah, Gaur utzi sartzea duro, eta <coughs> garbitzen hasi, eta guzti zer den desmasiak eta garbitzen izan da, ganiz lan. Na bo, nien